A következő műsor a Média támogatásával készült a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Pixel. Tóth Krisztina novellái. Első rész. A KÉZ TÖRTÉNETE Kéz ujjai rövidek és párnásak, a körmök tövig vannak rágva. A kéz egy hat éves fiúé. A kéz újai segítenek számolni, a kéz segít eltakarni a szemet. A gyerek egy hokedlin és és szabúkrétával köröket firkál az asztallapra, noha többször megkérték már, hogy ezt ne csinálja. Csigavonalban rajzolja a karikákat, és azt képzeli, hogy ha végtelen hosszú ideig köröz, akkor a vonalak egymásra rakódnak, és kiemelkednek majd az asztallapból, mint egy térbeli rugó. A szabókrétát a fiókban találta meg. Oda dugták el a nagyok. A kisfiút egyébként Dávidnak hívják. A Varsói gettóban lakik az anyjával, Bozsenával és annak nővéreivel. Az ajtót belökik. A szobában tartózkodó három ember a sarokba szorul. Amikor Szelina felugrik, még észreveszi a szabókrétát, de Mondani már nem tud semmit, mert lelövik. A szabókréta leesik és kettétörik. David sajnos később sem tudja befejezni a krétás kísérletet, mert nem éli túl a háborút. Treblinkában hal meg. Tévedtem, tévedtem, nem Treblinkában hal meg. És nem kis fiú, hanem kislány. De hát ezek a gyerekkezek annyira egyformák. A körmök rövidre vannak rágva, az újjak puhák és tömpék. Mégiscsak kislányi ez a kéz. A kislány neve Irena, Litván, Vilnából jött. össze beszélek, mert mindent egyszerre szeretnék elmondani. Hogy is lenne Litván? Csak első pillantásra tűnt Szőkének. Igen, Szőkének tűnt, pedig a haja egész sötét és göndör. Valójában, és ez az igazság, Gávriélának hívják. Szalonikiben született, és 1943 februárjában került Auschwitzba. Túléli a háborút, de elveszti az anyját és a hazáját. Később Párizsban telepszik le, és francia könyvelő lesz belőle. Igen, így is történhet. Gabriela franciául gondolkodik, és görögül felejt. A keze kifejezetten csúnya, az ujjai rövidek, ezért még a férjétől kapott ékszereket sem viseli. Egy bőrdobozban tartja őket. Gabriela nem boldog, mert ez Párizsban is keveseknek sikerül, de tulajdonképpen elégedett. Van egy barátnője, akivel együtt járnak vásárolni. A barátnő feltűnően hasonlít Gabriela-ra, amikor a metrón egymás mellett ülnek, az utasok rendre testvéreknek nézik őket. A barátnő egyébként félig román, félig magyar, és neki is őszülő göndörhaja van. Tudom, ez így egyre bonyolultabban hangzik, de nem simíthatjuk fényes bojtá a valóság széttartó kuszaszálait. A barátnőnek szintén csúnya keze van, de már nem foglalkozik vele, mert öreg. Ezt a kezet hajdanán valaki elengedte. Az anyának annak idején szeretője volt Kolozsváron. Amikor híre ment, hogy kiürítik a gettót, a szerető szerzett két mennlevelet. Az anya három napig tépelődött, aztán elment a szeretővel, és magára hagyta az akkor négy éves Kozminát. Azt gondolta, inkább a saját életét menti. Egy csomagot tett a gyerekölébe, aztán elindult, hátra se nézett. Ez az Íris telepen történt, 1944. május 13-án. Mindez csak is azért érdekes, mert Kozmina fia később szintén május 13-án született, és Dávid lett a neve. Természetesen semmi köze sincs a Valsói gettóban látott kisfiúhoz, akinek ugyanez volt a neve, de akit később mindenki elfelejtett. Ezt a Dávidot nem felejtették el. Magyar dédapja, aki a háború poklát valahogy túlélte, de Ceausescu menyországát már nem, még pont értesült a születéséről. És rossz ötletnek tartotta a Dávid nevet, de ez nem tartozik ide. A fiú az elengedett kéz történetét viszont nem tőle tudta meg, hanem a téglagyári gettó más lakóitól. Azudtan, de valamiért így láttam helyesnek. Dávid sosem tudta meg, hogy az anyja kezét valaki elengedte. Senki sem maradt ugyanis, aki még találkozhatott volna vele, és elmondhatta volna, hogyan könyörgött annak idején az anyja a szeretőnek, hogy adja neki mindkét mennlevelet, és hogyan győzött végül szerelmes, megzavart fejében az élni akarás. Gábriela sem ismeri ezt a történetet, ő egy másik történetet hallott az elengedett kézről. Ő úgy tudja, hogy mindez a távoli Litvániában, Vilniuszban történt, és hogy a kislányt valójában irena hívták. Hogy Irena kezét engedték el, és Irena anyja hatta ott a gyerekét. És azt is tudni véli, hogy egyik sem sem élte túl a háborút. Mindez persze ellenőrizhetetlen. Keringenek a nevek. Nehéz volna mindennek utána járni. Többnyire feltételezésekre kell hagyatkoznunk. A krétás kísérlet például elméletben megvalósítható, hiszen a vonalaknak van kiterjedésük. Ha az ember végtelen hosszú ideig köröz ugyanazon a felületen, akkor a rajz egy idő után kúp formájában kiemelkedik az asztallabból, és tapintható domborulatot alkot. Papíron is ki lehet próbálni, Ám a világon még soha senkinek nem volt türelme hozzá, hogy elegendő ideig csinálja. A fejtörténete Az olasz út alatt kezdődött az egész. Működtek benne a régi turista reflexek, igyekezett mindent megnézni. A mérnök annak idején műemlékvédelemmel foglalkozott, úgyhogy most is lelkiismeretesen végignézte az olasz városka összes figyelemre méltó homlokzatát és a Via Garibaldin sorakozó palotákat. Közben pedig megfogadta, hogy több külföldi előadást nem vállal. Ez volt az utolsó. Másnap délelőtt a szállodai szobában feküdt, amikor megmozdult vele az ágy. Ide-oda rángatózott, aztán lassan emelkedni, sűlyedni kezdett. A racionális magyarázat az lett volna, hogy földrengés van. Írtózatos erőfeszítéssel feltápászkodott, az ablakig botorkált és kinézett. Békés délelőtti terecskét látott, kutyát sétáltató bácsival és magas sarkú szandálban vonuló szőkenővel. A lökések azonban folytatódtak, amit visszahanyatlott az ágyra. Utolsó tudatos gondolata az volt, hogy el kellene kapni a szemben sötétlő pácolt szekrény kerekfejű aranykulcsát. Ha később kezében ezzel az aranykulcsal lébred, biztos lehetett volna benne, hogy a rengés nem volt álom. Ám a keze eszméléskor üres volt, a ruhája pedig csatakos az izzadságtól. Sötétedés után lesétált a szemközti fagylaltozóba és amint felnézett a fehértrikós, trikós, karikafülbe valós eladó lányra, az arca helyén nagy amorf foltot érzékelt. Napszúrásra gyanakodott, de megfogadta, hogy otthon azért majd kivizsgáltatja magát. Az emery várni kellett volna egy hónapot, de végül soron kívül fogadták. A kezébe adtak egy pumpát és arra kérték jelezzen, ha a vizsgálat alatt esetleg rosszul érezné magát. Oda bent olyan volt a fekvés, mint valami koporsóban. Közben ütemes kopogást hallott. mintha valaki az élete romjai alól próbálná őt kiásni, és közben morzejelekkel tudatná, hogy közeledik hozzá. A doktornőnek, akitől a leleteket átvette, feltűnően nagy, kék szeme volt. A feltűnően kék pár megereszkedett, idősödő arcban ült, a doktornő lényében azonban így is volt valami rokonszemves és sugárzóan nőies. A férfi otthon szórakozottan nézte a foci vb-t, és úgy döntött, hogy a feleségének egyelőre nem mond semmit. Mit is mondhatott volna? Hogy mostanában különös víziói vannak, és egy kékszemű doktornő jövőkedre visszarendelte? Kedden a doktornő főorvosi szobácskájában ültek le. A nő a férfi ujján lévő gyűrűt nézte, ami a múltkor az emeri vizsgálatnál nem volt rajta, mert az öltözőben le kellett venni. Tényleg érdekes darab volt. A felesége terveztette egy designerrel a 35. házassági évfordulójukra. Belül kerek volt, kívül pedig négyzetes, a felülete homokfújt. A férfi magától az életben fel nem vett volna ilyet, de mivel már rég nem szerette a feleségét, készségesen viselte. A doktornő úgy döntött, inkább ezt a gyűrűt nézi, és nem a férfi arcát, miközben eldarálja a diagnózist. Nem is mondott igazat, amennyiben egyáltalán nem arról beszélt, amit a képen látott. További vizsgálatokra lesz szükség. Bizonyos jelek daganatra utalhatnak, de mindennek utána kell járni. Ha az igazságot mondta volna, akkor azzal kezdi, hogy a daganat az agytörzsön van, és azzal folytatja, hogy a férfi nem sokára el fogja veszteni az emlékező tehetségét, sőt, nagy valószínűséggel a személyiségét is hogy vélhetően le fog bénulni. Felemelte a fényfelé a felvételeket, és mutatta, hogy mit kell rajtuk nézni. Olyanok voltak, mint a szimmetrikus tintapacák, és mindenféle dolgot beléjük lehetett látni. Bagjott, pincsi kutyát, meg oroszlánt. Igen, még egy páviánt is, de azt a férfinak nem sikerült felfedezni. Társalgás közben a doktornő lelepillantott a férfi kezére, és próbálta eldönteni a gyűrűről, hogy egy gyűrű e minden esetre túlságosan feltűnő darabnak találta. A feleség viszont kimondottan szerette az ilyen különlegességeket. Miközben az iménti beszélgetés zajlott, éppen az IKEA áruházban válogatott, és levett a polcról egy nagy kék világító műanyag gömböt. Nem otthonra szánta, hanem a lányuk Helga lakásába. Helga 30 éves volt, és nemrég költözött be egy új építésű társasház tetőterébe. Az anyja tudta, hogy unokára itt sem számíthat a közeljövőben, hiszen Helga évek óta egy nős férfi szeretője, de gondolatban mégis elkezdte berendezni a jövőbeli gyerekszobát is. Vett még egy fehér műanyag végű rudat és néhány a történet szempontjából teljesen érdektelen kátkilépőt is. Ezen közben az agydaganat is igyekezett elhelyezkedni, és a maga módján lakájossá tenni a már birtokba vett területet, vagyis a férfi agyát. Ebben az agyban most nem a feleség körül forogtak a gondolatok, sőt, valljuk be, a két fiú és Helga is kiszorult innen az új lakásával együtt. Este kilenckor a férfi térdén a felvételekkel felhívta a fürdőszobából a doktornőt, és közölte, hogy megvan a páviján. A doktornő továbbra sem tudta, hogy az ormótlan ékszer -e, de elfogadta a meghívást a férfi villány melletti házába. A kis tornászos parasztház vályokból épült, ezért odabent a nyári hőség ellenére is hűvös volt. A férfi rutinosan elsorolta, hogyan mentette meg az eredeti vasalatokat, és állította helyre a porfödémet, majd a csergetakaróra döntötte a szemű doktornőt. A doktornő öregedő teste nem volt kimondottan szép. A férfi mégis sokkal szívesebben ölelte, mint a saját sovány, örökké hűvös bőrű feleségét. Ahogyan apránként vetkőztette, látta, hogy a nő hasán mély, heg húzódik. A doktornő mindkét gyerekét császármetszéssel szülte, és odaúton egy ételszagú kis csárdában mesélt is valamennyit róluk. Az egyik lányom, Edith, Németországba ment férjez. A másik ági Budapesten, a Baros utcában lakik. Meglehetősen boldogtalan szegény, nem talál egy normális fiút magának. Az építész is mutatott egy fotót a három felnőtt gyerekéről, és eldicsekedett vele, hogy már mindegyiknek vett lakást. A villányi házat viszont direkt magamnak rendeztem be, sőt, nemrég egy pincét is vásároltam hozzá a pince soron. Az ágyon a cserget akaró, kellemetlenül szúrt egész szeretkezés alatt. A doktornő simogatta a férfi hátát, és közben azon tűnődött, hogy egy jó dizájnernek mindenre gondolni kell, ez volna a lényege az egész formatervezésnek. A házasság évfordulóra készítetett szögletes egygyűrű végig zavarta a pettingelésnél, de udvariatlanságnak tartotta volna megkérni a férfit, hogy vegye le. Este kiültek a kisház tornácára, és a doktornő elégedetten nyugtázta, hogy a férfinak egész nap nem szólt a mobilja, mert kikapcsolta. Kortyolgatták a vörösbort, néztek bele az ereszkedő sötétbe. A férfi egyszer csak váratlanul a távolba merett. Jé, emelkedik a víz. Nem értem. Egyre szélesebb hullámok jönnek a tornác felé, pedig nincs is tó a közelben. Tényleg? És milyen szép ez a nagy víz, ahogy tükröződik rajta a hold. A férfi jól látta, hogy a víz tömegen semmiféle hold nem tükröződik, de nem akart vitatkozni. Egyrészt piszkosul fájt a feje, nyilván a vezetéstől, másrészt azt érezte, hogy beleszeretett ebbe a kékszemű ismeretlen doktornőbe. Szem története. A nő az ülés sor szélén ül egy budapesti metróban, közvetlen az ajtó mellett. Éppen ott, ahol Gabriela és Kozmina ültek egy másik történet metró szerelvényében. A nő láthatólag vak. Határozottan, egyenesen ül, fekete napszemüveg van rajta. Oldalán mindenféle csomagok, a csomagok mellett a vékony, fehér bot. A bot pici műanyagorra, amivel az utat tapogatja, a nő cipője mellett ér a padlóhoz. Jé, a nő magas sarkúban van. Hiú, karcsú, vak nő. Biztosan azért ül az ajtó mellett, mert amikor felszállt, valaki átadta neki a helyet. Megálló következik. Többen felállnak, eltakarják a szembenülőket. Addig a vakokon gondolkodom. Előttem van az óvatos, puha, mindig megtorpanásra kész járásuk. Az a sajátos, emelt fejtartás, hogy soha nem néznek a lábuk elé. A nő továbbra is mereven ül. 55 és 60 között járhat, de az a típus, akinek megsaccolhatatlan a kora. Csinos barna szoknyát visel, és hasonló színű barna kiskabátot. Kivallakkozva a körme. Az ujján feltűnően nagy, érdekes gyűrű. Kívül szögletes, a felülete homokfújt, és elég súlyos darabnak tűnik. Nem tudni, jeggyűrű-e, de annak talán túl széles. Nem egy mindennapi ékszer. Megálló következik, elém áll valaki. A kilakkozott halvány rózsaszín köröm jár a fejemben. Körmöt lakkozni nehéz, még a látóknak is. Nagy gyakorlat kell hozzá. A nő biztosan nem maga lakkozza a körmeit. Manikűröztetni jár, ami arra utal, hogy nem volt mindig vak. Ez a régi életéből maradt szokás, amit nem ad fel, vagyis elvesztette a látását. Biztos van egy szomorú, idősödő férje, aki mindig megdicséri a körmeit. Vagy van a városban manikűrös lány, aki mindent tud róla, aki előtt még a szemüvegét is leszokta venni. Leteszi a fekete napszemüveget a kisasztalra, amíg az ujjait a vesetálkában áztatja. Nem is. Van egy lelkifurdalásról gyötört, megnyomorított lánya, aki rendszeresen kilakkozza neki a körmeit, és előtte hosszan egyeztetnek, hogy milyen szél legyen. A lány gyűlöli az anyja ereskezét, és undorodik az aceton szagától. Újra látom a műt. Most az arcát nézem, meg a haját. Gondosan nyírt és festett haja van, legalább két heten te jár fodrászhoz. Nyilván ez is a szomorú férnek szól. A nőnek valaha gyönyörű, kék szeme volt, de aztán egy balesetben elvesztette a látását. Autóbalesetben. Nem. Egy trópusi szembetegségben. A férj diplomata, egy egzotikus országban éltek, a nőt megtámadta a gyógyíthatatlan szembetegség. Svájcban is kezelték, de csak átmeneti javulást sikerült elérni, pedig rengeteg pénzt kifizettek a beavatkozásra. Nem. A nőnek valahogy gyönyörű, borosján barna szeme volt. A férje annak idején tulajdonképpen ebbe szeretett bele. A szemideg daganatot néhány éve diagnosztizálták, elvesztette a látását. Nem is tekinti magát vaknak, csak alkalmazkodott ehhez a különös, Tulajdonképpen felháborító helyzethez. Tömeg tódul befelé, most a felszállók fogják el a kilátást. Valami nyugtalanít, de nem tudom megfogalmazni, mi az. Mint a nyomozó, rakosgatom a részleteket a fejemben, és érzem, hogy van itt valami anomália, amit a tudat még nem fogott fel. Aztán egyszer csak eljut az agyamig, mi nem stimmel. Megörülök, mint a felügyelő, aki hirtelen rájött, hogy van a történetben egy pici kocka, ami nem illeszthető az összképbe. Ez az. Ez nem stimmel. A nőn karóra van. Miért visel karórát? Valószínűleg égszernek hordja. Ez is a régi életéből megmaradt szokás, amihez görcsösen ragaszkodik. Az aranyórát nehéz fölvenni, babrálni kell a csatjával. A férje szokta bekapcsolni, és ideges tőle, mert nehezen megy. De nem meri megkérdezni, hogy minekhez ez még mindig. Évek óta semmit nem mer kérdezni, csak válaszolgatni mer, de azt is szép óvatosan. És valahányszor elkésik reggel, mindig azt gondolja, hogy ez is a rohadt karóra. Vagyis a felesége miatt van. Mert megint neki kellett a csattal vesződnie. A tömeg az ajtó felé sodródik. Meglátom a cipők között a nő magas sarkúját. Kezében papírszatyrok, rajtuk egy lakberendezési áruház kék felirata. A másik kezében tartott fehér bottal nem tapogatja a földet. Nem, mert a fehér bot valójában egy műanyag végül vitrás rút. A nő nem vak. A karórát pedig, amit visel, nem a fiától kapta. Van ugyan két fia is, de ezt az órát Helga nevű lányától kapta. Igen, hamisítvány. És nem is pontos, mert amikor a nő kiszáll, látja, hogy a metró órája tizenkét perccel többet mutat, mint az övé. Az óra öt euróba került, és a gyerek azt mondta a görög tengerparton a pasiának, hogy nem baj, ezt kapja és kész. Nem akart többet költeni, mert már így is vetteket egy csomó cuccot. És tulajdonképpen nem is szereti az anyját. Elhangzott, Tóth Krisztina, Pixel. Első rész Közleműkörött Györgyi Anna, Létaidóra, Major Merinda, Efres Attila, Igó Éva és Radnai Csilla Rendeziasszisztens Kálmán János Zene Darvas Benedek A felvételt Táncos Tamás készítette Rádióra alkalmazta és rendezte Pap Gábor Zsigmond Készült a Média támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében 2019-ben.